Mâinile. Tu, altă dată, mâinile pe frunte îmi lunecai în unduiri de ape, Să-mi se pară lungi vibrări de clape și veșnicie clipele mărunte. Azi nu mai pui lumina lor pe ploape, nici pe amurgul tâmplelor cărunte, Și cum spre stele curgem ca o punte, și mâinile ți-au înserat aproape. În crinii lor când va fără prihană, un foșnet veștet parcă se aude, cum ar ofta o frunză ca o rană. Dar și mai sfinte acum de ani și trude Eu le sărut adânc ca pe icoană Cu sufletul în genunchi și geneude.